Tänään on 12. maaliskuuta 2009 ja tämä on Tarula-podcastin yhdestoista jakso. Joo, vähän kiirellä tätä nyt en tässä teen, mutta... Eli muutin tätä setup-järjestystä. nyt on isot tavarat huoneet täällä näin, missä tätä tehdään. Eli nyt on hotua, että pystyy vähän isompaakin myllyä pyörittelemään. Eli. Äh, niin tuolla laittaa, että saisiko... Muuten ne podcastit ihan mp 3 mosina tai noin muuna kuin m 4 a Joo, kyllä ne mp 3 muuten tulee viimeksi laitoin tuossa kansikuvaa tuonne feedin kanssa mukaan, että se aina välillä päivittyy sinne. Mutta niinä kertoina voin laittaa tietysti tota ne tota, sinne päin mp 3 niin Tällä hetkellä tallentaa mp 3 tuossa noin nyt. Tällaista. Sitten vähän pitää lunta, että mistä muusta. Eli... Skypellähän tänne voi soitella tosiaankin. Testaillaan kohta tuota skypää tässä näin. Ja Irkillä kans voi laittaa kommenttia, niin kuin Ninnu äsken juuri teki. Eli sinne Nikki Tarla podcast, niin se näkyy tuolla tommosen tummempana. Niin. Huomaan tuon paljon paremmin sitten, että kommenttia on tullut, mutta tehdään nyt vaikka se legendaarinen Skypen testisoitto tuonne noin. Tää on musat. Tuo musa tuosta noin. Pauselle, pauselle. No, toimis nyt. Hello hello. No, ei se jostain syystä nyt. Tee tämmönen jännä testi. Eli tota, näytti tulevan yksi hyvä kaveri, kaveri tosta noin. Ja testataan sille ihan piruutta, että toimiiko tämä sinne päin. Että Lauri, voit olla valmiina vastaan. Ja ihan pikku vinkkinä. Moro. Hallota halloo Lauri, kuuluukos tämä meidän puheemme sinne päin? Hallo halloo. Ah, minulla oli unohtunut oma monitorointi laittaa päälle. niin, nyt kuuluu siis lähetyksen, mutta itseen kuulu Eli halo, halloo, kuuluuko Lauri? Kyllä, kuuluu, kuuluu kovin hiljaa. Käyttää hiljaa. No, käännetään tuosta vähän volumea lisää. Kuuluuikos nytten paljon paremmin? Kuuluu. Joo, no niin, nytten kuuluu paljon, paljon paremmin. Kertää jostain syystä, kun kuuntelemme. No niin, nytten. Paitaa Joo, nyt se ilmeisesti toimii kuitenkin. Noni, nyt, nyt kuuluu. Joo, tämä oli sitten tällä erää se legendaarinen Skypen soitto. Mutta jatketaan jaksossa eteenpäin ja tänään hän kuulemme lisää Lauria tuolta musiikki merkeissä. Yes. Joo, mutta tältä erää morjes. Noin siinä. Siinä kuultiin Lauri, nyt voin laittaa tuota taustamusiikki takaisin päälle. Pahettinen pientä kohinaa omassa puheessani on, sitä en saa jostain syystä, nytten pois en millään, mutta... No, koitamme selvitä senkin kanssa. Pientä infoa teille kaikille, jotka kuuntelette Tarulla podcastia nimittäin formaatti, se on muuttunut. Eli nytten tästä on tullutkin sitten tämmönen, mä en nyt ihan hessun kahvila, mutta vähän sinne päin, eli... Semmoiseksi tämä on tupannut nyt mennä, elikkä siitä on tullut kaikenlaista säätämistä tänne näin, eli, öö, Nyt puhe takkoa hyvin taas, että... No, koitetaan kestää. Täällä nyt kaikenlaisia uutisia käsitellään, eli tämä ei nyt aivan pysy pelkässä musiikissa, vaan että... Totta Lauri en kyselee, että mikä formaatti, niin eipä tässä mitään formaattia ole ollutkaan, mutta yritetään nyt näköistä formaattia kehdellä kuitenkin, eli Likkä... nyt en höpisen kaikenlaista, mitä itsellekin, missä tapahtumissa, eli en ihan pelkästään missä musiikkitapahtumissa nyt vieraille vaan ylipäätään, että missä tapahtumissa käyn, sieltä varmaan tulen tekemään raporttia ja sitten vähän muutakin uutista huhua, öö, Mikä nyt vaan koskettaa aika pitkälti itseä. Ja tietysti juttuvinkkejä tänne päin. Eli osoitehan on tarulopodcast.arkku.net. Ja sinne nyt pikkuhiljaa on alkanut jo palautetta tippumaan. Että kaikki vaan rohkeasti sinne niin palautetta laittamaan. Seuraavana täällä listalla lukee, että viime viikon... Taitoluistu-kilpailusta puhuin ja ne menivät tai viime viikon lopun kisoista ja ne menivät oikein näppärästi siellä, että hienoja luisteluesityksiä nähtiin ja biisien soitto, mikä oli omalle kontolle, eli DJ-hommia tavallaan, eli se meni oikein mallikkaasti. Sitten otin vähän tuollaista, tämä nyt ehkä menee vähän jo hopeisen podcastin puolelle, mutta tuota, sitä kun ne ei kuulu, niin... Niin tuota. Otetaan sitä nyt sitten Tarla-podcastiin, eli Apple-aiheesta kamaa. Vähän, että tuossa itse hommasin perheelleni toisen MacBookin, eli se on nyt ajossa täällä sisään ja ihan hyvin. On lähtenyt pyörimään, että ei mitään ihmeempia ole tarvinnut sen kanssa toimia. Ja sitten siihen samaan nyyttiin otettiin Applen Time Capsule, eli verkkolevy, missä sitten tota, saa jaettua tulostimen ja mm, sitten tuota, toimii tämmöisen reitittimen, to tähän. Pöytäkoneelle. Nyt se on päällä muuten, mutta tällä hetkellä siinä ei mitään ihmeempiä kuin äänen kannalta pyöri, mutta Mielestäni mainitsemassa systeemissä, nyt se kone oikein tuossa pyörii ja siinä vähän tuota, kaikenlaista irkkiä ynnä muuta on, että Se on nyt tämmöisessä passiivisessa käytössä, mutta sieltä tulee muun muassa sitten netti siihen, eli se toimii tällaisena reitittelijänä täällä meille ja oikein näppärä Helppo konfata ja sinne muuta. Eli Hannu suosittelee. Ei lähetä hatullista kakkaa, vaan suosittelee. Sitten tota, tämmöisnä Apple-uutisena on, että Mac Minihan tuossa päivitettiin ja sitten iPod Suffle, niin siitä tuli kans, Ja Siitä sitten uutisissakin on pyörinyt, että. Mm, Se ei välttämättä nyt oikein ole toiminutkaan. Eli se muun muassa uusina ominaisuuksina, että osaa puhua ja kertoo 14 kielellä kappaleen ja soittolistan nimen. Puhetta kuitenkaan laite ei tunnista, eli siitä ei, sitä ei voi ohjalla äänellä. Ää, luen juuri tätä, niin... Ja sitten pikkusen kohun herättynyt tämä, kun Applen päätös siirtää säästönapit kuulokkeiden varten on kuitenkin herättänyt nää. Käytännössä tämä nimittäin tarkoittaa sitä, että suflea voi käyttää vain parin kuulokemallin kanssa. Eli se on vähän nyt tällainen. Elikkä, ja sitten just halutaan, että Applen kuulokkeet on surkeat ja no onhan niissä nyt laatu, mutta... Sitten, jos hivistelemään ruvetaan, niin eihän ne sitten tietysti pärjää. Ää, Apple itsekin valmistaa sitten kahta ja jossa on sitten tietysti omaan tuotteeseen sopivat napit, ja sillä hän hyödyntää markkinoida sitä, mutta... Tästä varmaan kuulemme, Eero kertoo tästä varmaan sitten lisää omassa ohjelmassaan, eli Ei nyt kauheasti kuitenkaan ruveta tällaisten varpaille talsimaan ja yksi syy olikin, että podcastia vähän muutetaan, kun tuota toinen oma podcastin tai Erkin kanssa se vähän on, mutta mitä vettelen niin musiikkiviikko, niin se on sitten ihan musiikkipodcast, eli vähän muutetaan. Ja siitähän voitaisinkin hyvin vetää. Niin, siitä voitaisiin vetää hyvä silta. Tämä musiikkiviikkone, että se aloittaa tänään. Ja siinä tänään on, laskinko oikein, että kuusi jäsentä. Mutta se tulee heti perään Tarla-podcastin jälkeen, eli seitsemältä aloittaa. Pyrin vähän ennen seitsemää lopettelemaan tämän, niin ehdin vähän sitten sitä katsella vielä tuossa ennen alkamista. Mutta... Suosittelen kuuntelemaan myös sen, eli siellä on kaikenlaista asiaa musiikista. Aika pitkälti esittelyjakso, mutta sen puoleen se on hyvä kuulla. Ja sitten podcasteista ajattelin puhua vielä tässä yleisesti ennen uutisia ja huhuja. Eli itsellä ainakin podcastit niin ovat sellainen helppo tapa seurata ja pysyä ajan hermolla, eli... Esimerkiksi jos ajattelee puhujain kulmaa, niin siellä käsitellään tekniikka-uutisia, niin kuin Hessukin sitten niitä käsittelee. ja sitten taas hopesta podcastia, niin sieltä tulee tämä Apple-puoli hyvin selkeästi, että sieltä kuulee nämä asiat. Ja sitten naurispajaa, sitä olen nyt oikeastaan herännyt kuuntelemaan. Eli terveisiä vaan sinne päin, että... Sieltä saa hyviä vinkkejä ynnä muuta. Että. Sitten muut on tämmöstä kevyttä viisettä, mitä ainaan tarvii. Pyrin itsekin tässä omassa podcastissani jonkunnäköistä tota, uutisarvoa luomaan. Laitetaan se näköjään. Noin. Noin painat tausta taustaluupin, että se luuppaa kans. Että. No. Pikku hiljaa, pikku hiljaa, Että se on varmaan oma päällimmäinen syy, mutta tänähän voi soittaa. Ja Skypellähän se on taululla podcast. Tänne päin vaan kilauttelemaan, minkä takia itse kuuntelet podcastia. Tai jos teet podcastia, minkä takia teet podcastia. Se on, se on aika mielenkiintoinen kysymys. Elikkä Pasilasta, että on se jännä, on se. Mutta tässähän sitä nyt on jo höpistikin. sähän voisi olla sellainen kuin uutisten aika. Ne pukkaavat nyt tuolta aivan väkisin. Näin. Näin se on taas uutisten aika ja uudet kujeet. Nyt ollaan sitten, kun uudistukset tehtiin, niin eipä tämäkään ole ihan pelkkä musiikkiuutiset, vaan kaikenlaista. Mutta laitetaan tästä vaikka musiikilla, että mm, Oasiksen. Kitaristista voitaisiin pyöräyttää oikeastaan koko homma käyntiin. Se voisi olla semmonen avausaihe. Näin. Tuosta avataan uutinen maan näköpiiriin, niin vähän, että mistä puhutaan. Eli oma kitaristi Noel Conquer aikoo jakaa sitten omaa live-albumiaan tuota netissä ilmaiseksi kertoo Sunday Times. Elikkä Kleven kappaleet on nauhoitettu Noelin esiintymisen aikana viime vuonna ja mm, sitten tota, tämä julkaistaan tämän levynin 15. maaliskuuta. Ää, tästä päivästä lähtien, eli tämä on 3.10. Tämä uutinen voisella. Eli niin, voi ladata Aetunes musiikkikaupan esittelysivulta ja loput 11 kappaletta sitten. Eli yhden kappaleen sitten ja loput sitten CD-ltä. Mm, tällaista siis tänään. sieltä saa vähän maistiaisia nyt jo ladattua, mutta eipä tässä nyt montaa päivää menee niin levykin sitten ilmestyy. Tää on tässä vaikka seuraavaksi sitten U 2 juttua. Tässähän oli, oliko se viime vai edellisjaksossa, tai se oli viime jaksossa, kun puhuttiin, että U2 tota, kertoa paikoista, niin on vähän huhua. Ja suomikinhan oli siellä listalla, mutta valitettavasti U 2 ei ole tulossa Suomeen. Ja tällä hetkellä lähin konsertti. Oli se Ruotsissa 31. heinäkuuta. Siinä siis tämä juttu kuivui kasaan. Voitaisiin ottaa... Petja Parkkosesta on ollut aika paljon juttua tässä. Eli aloitetaan vaikka... Aloitetaan vaikka tuolla... Nimvari. Elikkä Päte Parkkonen niin. niin hän on juuri julkaissut First Albumiin ja oli sitten tuota. antilan tiloissa Kampissa niin jakamassa nimikirjoituksia. Ja siitä sitten oli oikein jonot ulottuneet tonne, tuonne tuonne ulkopuolelle. Eli ilmeisesti tämä Idols-tähti sitten kerää porukkaa. Otetaan tätä peteparkkosta nyt tässä lisää oikein sitten kun, kun sitä kerran. niin toivotaan tuolla. Irkin puolellakin. Elikkä Irkissähän voi laittaa tänne kommenttia ja tänään voi myös soittaa, että jos haluaa ääni kommentteja laittaa, niin tänne päin vaan. Se ei nyt jostain syystä halua aueta. Hm. Tämähän nyt te näättekin. Koenlaas uudestaan. No Nytten lähti auki. Elikkä Pete tuossa 14-vuotiaana ollessaan, niin sai puhelun ja aikuisen naiselta kuulostanut henkilö, niin kysyi, että onko puhelimessa Pete Parkkanen, ja Petehän teosti vastasi, että kyllä, kyllä, ja no, sitten 5 minuuttia Puhuttuaan, niin näin oli kysynyt, että soittaako PT sen kafeessa ja sitten tota, siinä oli aikaisemmin niin tullut mieleen, että bändit ja ynnä muutetta kyseltyi jo vähän aikaa ja sitten tota, Mihti Putalainen oli joutunut vastaamaan kieltävästi, jolloin puhelu oli päättynyt ilman vastausta. Eli häntä on, tätä Parkkosta oli siis luultu tsenkafen rumpaliksi, joka on aivan saman niminen, eli sellaista. Tuolla Irkin puolella, että kuulin yhden Peten biisin, kuulosti aivan disco Ensemblta. No, se on tätä nykypoppia, että sille ei kauheasti maahan mitään. Sitten voitaisiin ottaa vähän jotain muuta, eli otetaan tuolta kirjapuolelta vaikka seuraavaksi uutista. Että Harry Potteri Ja itse olen muun muassa lukenut nämä kaikki kirjat, en siis tota, oleks suuri fani, mutta olen ne kaikki lukenut ja ihan hyviä kirjoja ne ovat. Ja Yhdysvalloissa. Siellä niin on myyty harvinainen Harry Potter kirja ja uskokaa tai jälkää. Sen hinta nousi 15 000 euroon. Että aika hyvin. Aikas hyvin, se on sitten myynyt kuitenkin, että seuraavaan uutista. Mm, mm, mm. Pirate Payhan on ollut. Joo, otetaan se tästä seurauksena. Puhjan kulmahan on paljon Pirate Paytäkin tässä arvostellut ja siitähän meinataan sitten nyt tehdä dokumentti. Ja sitä valmistelee ruotsalainen elokuvan tekijä Simon Clausey. Ei tässäkään, eli Tukholman oikeus ilmoittaa 17. huhtikuuta ja tämän, että kuinka tälle Pirate Baylle käy. Ja heillähän syytetään tästä, kun Pirate Baystähän voi ladata näitä torrentteja, mutta siitä varmaan puhkussa puhutaan enemmän. Ja kuunnelkaa puhujankulmaa, tiedätte kuinka partpein käy ja... Näin. Siitähän tehtiin aikaisemmin jo aika hieno spektaakkelikka, elikkä Pirate pay bussit ja muut tällaiset. elikkä se on, se on spektaakkeli ja kyllähän siitä nyt sitten kuuluu filmitkin tehdä, mutta otetaan tässä keikka tähän, eli Carry Moore on kesällä Turussa. Ja... Tämä esiintyminen... On, on, on. 23. 26. ja 26.7. Se on tällaisen Tall Ships races. Niin, sellaisen mm, tapahtuman yhteydessä. Ja siellä muun muassa on sitten kolmas nainen, Popeda Yö Mamba. Menestyksen vangit. Ja sinnehän sitten julkaistaan myöhemmin vielä varmaan lisää esiintyjiä. Öö. Jatketaan tästä hyvin näppärästi. Seuraava toinenkin on tämmöinen niin Himos. Siellähän on tunnetusti ollut... Tämmönen himosfestivaali ja sitten sinne nyt julkistettiin ainakin eppunormaalia ja mm, ketäs muita sinne. Kuitenkin tässä julkistettiin muutama lähiaikoinaan. Mutta nyt tähän mennessä sinne on julkistettu eppunormaali, tehokskoite, mokoma, disco. Sambu, kotiteollisuus, Mai karma Maija Vilkkumaa, Yö, Stamina, CMX, Apulanta, Paula Koivunimi, Popeda ja Halo Helsinki. Tuolla nyt tämän Irkkiä lukasin tässä välissä vaikka. Mm, siellä on kyselty tästä Potter, Harry Potter kirjasta ja hienosti jonkin Erkki sieltä vastailee. Eli oli esikoispainos ja pehmeä kantinen. Ja se oli tämä ensimmäistä kirjasta ja niin edespäin. Ja sitten niitä kirjojaan 200 kappaletta, Mutta en tietää, että sekään ei ole silti korkein maksettu summa. Viime vuonna huutakauppattiin Rowlingin kirjoittama ja sinneeraama. Noita-kirjeen varhainen versio, joka vaihtoi omistajaa 40 000 eurolla. Hei, haloo! onko? Yhtään mitään järkeä taas tossakaan. Et tolla hinnalla hommataan kirjoja, samat tekstit saa halvemmallakin. No, tämä on taas näitä minun näkökantoja. Sitten vaikka vähän teknologiaa tähän, tähän väliin. Eli käs. Nyt tuota itse vähän testailin tässä iltapäivällä vielä, että... Tämä on julkaistu palvelu kuin Hei. Lauri, lait... Lauri N. Alavio laittaa. Halopaa kuin makkara. Mulla on taskun pohjalla aina tommosia summia. Kyllä, kyllä. Siis kaikki netti tv ohmat löytyvät nyt yhdestä paikasta ja se on semmoinen, semmoinen, semmoinen paikka kuin tvnetti.fi. Se ei varsinaisesti itse jakele näitä netti-tv-ohjelmia, mutta tarjoaa suorat linkit kanavien omiin netti-tv- tai sivustoihin. Sieltä löytyvät linkit suositumpiin ohjelmiin sekä uusimmat jaksot aikajärjestyksessä. Palvelu muistuttaa myös käyttäjää lempiohjelmista. Sähköpostiin ilmestyy viesti, kun valitun ohjelma, mm, uusi jakso löytyy internetistä. Tämä oli ainakin itsestä oikein näpsäkkäohjelma, käykää tutustumassa itse tähän näin. Mutta teknologiaa lisää. Suomessa on nyt asennettu uspitikku sormeen. Eli rihmäkäläinen Jerry Jalava menetti vasemman käden nimettömän viime vuonna moottoripyörän onnettomuudessa. Ja... Hän sai sitten sormeensa irroitettavan proteesin, jonka sisään hän suunnitteli valmistajan kanssa USB-tikun. Hän kommentoi tätä, että se lähti vitsistä, en ole itse, enkä itse olen nähnyt asiaa mitenkään isona. Sormesta kuitenkin paisui valtava uutinen. Kun Jalavan ystävä kirjoitti siitä blogissaan tiistaina. Se synnytti koun esimerkiksi Discovery Channel tekee sormesta jutun, kun kolumbialainen radiokanava, ja kolumbialainen radiokanava on pyytänyt haastattelua. Niin... Öö, <köhö> Jalavalle itselleen on sadellut niin paljon kysymyksiä Sormesta, että hän päätti selventää sormen käyttöä omassa blogissaan eilen. No, on sitten tietysti ihan näppärää tietysti oma sormi. omassa sormessa on unusp. Pikku. No, Laita linkit tämän kyseisen blogiin, eli sieltä voivat kaikki käydä tämän jutun lukemassa. Ja sitten vielä tässä tämmönen, no, ikävä uutinen loppuun. Elikkä. Kaikki ovat varmaan nyt kuulleet jo, tankin aika monet, eli Saksassa on tullut aika raaka kouluteurastus. Että siellä on nyt tämän hetken tietojen mukaan 16 ihmistä saanut surmansa. Että tällainen vielä tähän, siitä ei kauheasti ole vielä. Nytten hikuttu että eilen siitä kun uutisia kuuntelin, niin ensin julkaistiin, että yhdeksän olisi kuollut. Sitten se muuttui 15 ja nytten sitten sen 16. Ja kiukan oli nytten selvitystä päivän lehdissä, eli kuinka tämä oli tapahtunut. Eli lyhyesti, niin hän oli mennyt kouluun ja siellä sitten tuota... Niin aloittanut avannut tuleen ja mm, sitten siitä paennut autolla, kaapannut auto kus, kuskin ja auton itselleen ja sitä kautta päässyt poliisipiirityksestä läpi. Ja sen jälkeen oli vapauttanut panttivankinsa ja jatkanut siitä niin ja sitten kuoli tuota, Poliisin kanssa tulee tai tämmössä, mm, se nyt kutsuisi, kuitenkin luotien vaihdossa. Ja nyt on sitten, että Iltalehti tänään uutisoi, että oli kertonutkin internetin keskustelupalstalla tästä näin. Ja tähän tietysti voi ottaa kantaa. Ja tuota sormitikkunkin tuolla irkin puolella ainakin, että kuulostaa hyödyllistä. Oho, uspitikku sormessa ja muuta vastaa. Elikkä soittakaa tänne ottakaa kantaa, ei tänne tarvitse asiaa olla. Ja että mikä, mikä se niinku se oikee, että esimerkiksi voitte laittaa kommentti, että minkä takia tällaiset se tapahtuu ja Miten näitä saataisiin karsittua, niin niitähän voidaan pohtia yhdessä. Tässä varmaan uutisia aika pitkälti tältä erää, että eivä tässä aiheita enempää ole. Sitten tota... Mm, Voitaisiin laittaa ensimmäinen biisi tähän väliin, johon tässä ollaan höpistykkin. Näitä kun en ehtinyt oikein katsoa, niin pitää lähteä kurkkaamaan tuolta noin. Mutta näin. Tuolta tuli toivetta, että Diecast on ollut hyvää musiikkia. Ja otinpahan sitten sitä tähän lähetyksenkin. Elikkä I could on tämä biisi ja se löytyy. Se löytyy, löytyy. Mm. En, miten en nyt näe? Tuossa, nothing I could say. Die cast. Soin tuosta mikki auki vielä, niin kuuluu vähän äänet paremmin. Tämä alkaa olla tässä näin, että palauteohjeet tähän loppuun. Ja sen jälkeen tämä Tarlopodcastin 11. lähetys onkin jo viimeistä biisiä ja loppukanettia välein valmis. Tarlopodcastiin voi laittaa palautetta, kun soittaa vps.fi audio tai sitten tekstimuodossa. Myös haastatteluja, niitä otan mielelläni. Eli jos olet bändissä tai teet itse musiikkia, niin tänne näin rohkeasti yhteyttä. Voin myös ottaa mieleni biisejä tänne soittoon, että se on oikein hyvä tapa kans. Sitten. Tarula-podcastin nettisivut, nehän löytyvät osoitteesta tarulapodcast.arkku.net. Sinne on nyt vähän päivityksiä tullut tehtyä, että vähän uutta tekstiä ainakin, että jos ei muuta. Ja Tarula-podcastin jakson tiedot, mistä löytyy kaikkea jännää sitten, että sieltä vähän linkkiä ja milloin mitäkin. Niin sehän löytyy osoitteesta tarvapodcast.blogspot.com Sinne voi myös jättää sitten kommenttia näistä jaksoista jaksokohtaisesti. Että sen puoleen se on ihan hyvä näkee suoraan, että mihin jaksoon sitä kommenttia laitetaan. Sitten tuota... Vieras löytyy sieltä myös linkit sinne kommentti Sitä lueskelee vähän harvakseltaan, harvaksemmaltaan, mutta sitäkin myös lueskelen. Tässä kaikki tältä erää. Se on viimeinen biisi. Laitetaan kiitosta tuonne Laurin suuntaan taas siitä, että saadaan soittaa tätä. Eli tämä on Questa Cure the Reason Why. Jatketaan kohta sitten musiikkiviikon merkissä. hän kuulolla.